Algunes consideracions sobre el llenguatge, la gent i la relació En abordar els aventurats temes dels orígens del llenguatge, la cultura i la tècnica, especularia, sense temència de caure en error, que aquesta nostra terra i també totes les altres terres de l'home, comunitats i fogars originaris, primer foron ocasionals grassols, on lentament escoïen el caliu, contínues i espontanies amalgames, a sobre d'un solatge acumulatiu i ancestral amb el permanent efecte dinàmic del manxaire aterrissaida avivant el foc, representat per la indefusible interacció amb l'entorn. I naturalment, sempre en sortia afavorida i prevalia la resposta més idònia a les demandes del medi, la que més s'adaptava a cada nova definició o necessitat del clan primigeni. La gènesi de les paraules i els utilitzatges no devon disassociar-se d'un mateix moment promoteig de creació, ni tampoc de la emoció i la legítima sorpresa davant els de recursos desenvolupats per la nostra pròpia magia al improvisar cada nova passera vers la civilització. És quan les donem nom, que fem reals les coses i d'aquí la necessitat de les paraules. Però en el xupxup -xup magmàtic de la cuita L'aïllament absolut mai no correspon a la realitat i aquests llocs tan nostrats també des de sempre han estat inevitablement zones de contacte i trànsit. Els rastres de visites i aportacions de fora fàcilment poden detectar-se i a la llarga no han desvirtuat el procés sinó que l'han reforçat i enriquit. Malgrat tot, i al marge del contínu històric de les migracions pertorbadores dels diversos posis culturals, a les entanyasses més antigues, la constant primera era, com cal suposar, adaptar-se a la realitat circundant. La unipresència d'un determinat ambient i la nul·la comunicació amb l'exterior, una mena d'insularitat general, provocaran en el passat llunyà la diferència i la peculiaritat. Clots etnològics, diria ara jo per aixamplar el retrat de la situació poblats amassònics de les caldianes del bosc. En aquest context obert de grans espais i escassa població, cal pensar que el cíclic trasbals de migracions més o menys massives només haurà estat capaç de formar successives patines sobre aquest sol primer. Són a tot estirar les possibles conseqüències indirectes derivades de la caça, el pastoratge, el conreu excessiu de les terres, canvis climàtics, etc. Les que superposant-se, lentament, hauran irradiat i escampat els diferents models arreu d'Europa sense no rear totalment la tossuda pregonesa local. La urgència de respostes immediates a estímuls molt propers hauran anat cristal·litzant el món peculiar, les idiosincràcies i els caracters i, sens dubte, han configurat nivells mentals específics dels quals la llengua seria només l'aspecte més visible i cridenem. En aquestes no nostres terres meridionals, no obstant, els diferents substracs i com a conseqüència de l'enorreament i substitució dels primers llenguatges protohistòrics, itàlics, etrus, celtes i ibers, Malgrat les oficials diferències normatives actuals, repartides amb cert artifici, que volgudament separen la pobles i gent, traçaríem un art amb solució de continuïtat amb totes les parles locals del present, des de la punta de la bota itàlica als confins de les terres de Múrcia, i no apareixerien en el recorregut cap tall o dissemblança substancial que d'haver es marqués una verdera frontera cultural. Esporgant aportacions espúries o determinats caprices localismes, gairebé podríem concloure que són formes dialectals d'una mateixa llengua, el lletí. I no només avaluant-ho en simple sentit històric. Penso que si ara mateix tots plegats fossin capaços de crear i racionalitzar un modern estàndard comú, efectivament podrien tenir encara aquella llengua morta perfectament actualitzada i vigent. Una mena de neollatí que seria la llengua franca de tota la Romania, no gaire allunyada, per cert, de les formes del nostre actual català. És il·lustratiu i sintomàtic, constatar les proximitats que hi ha entre la part del Veneto i altres regions de l'Itàlia del Nord. Cal fer notar que en aquests àmbits propers, les diferències locals de l'antic llatí entany eh, parlat al Baix Imperi no eren menors que les actuals entre les nostres llengües romances, avui tan separades políticament. Llavors, un centre cívic i cultural ultramuntà, Roma, ho aglutinava tot abans la letra i superava distàncies i diferències, però pas dels segles i una tradició interessada en no fer-ho visible ha tingut cura de difaminar-nos la notícia d'una realitat que no ha deixat mai de ser present. L'urgència de solucions immediates per garantir la pervivència del poder local justificarien el fenomen, invasió dels pobles barres primer i l'amenaça serraina sobre l'Europa després. Circunstàncies per elles són igualment presents a l'altre mare nostrum del septentrió, al Bàltic, amb les concomitàncies de les parles escandinaves i germàniques, d'Islàndia i Gran Bretanya fins a Lituània i Suècia. També els estats, Ara, si voleu, és micolat i modernament molt residual, sota predomino franc i sessió. Damunt també, si em permeteu l'embolada, d'un antiquíssim vaporós i ahir històric substrat atlàntic megalític d'origen camita, estès des de Canàries i a l'Atles fins a Irlanda i Escòcia. Tal vegada constitutiu per possibles emigrants fugitius del canvi climàtic d'un Sàhara més humit que l'actual desert. Especulativa emigració en plena edat de pedra anterior a la posterior i ja històrica onada de pobles àris i caucàstics portadora del ferro procedents de les estrepes seberianes i ucraineses grecs, llatins, celtes, germanis, eslaus, etc. Presentiment més que presència del que poca cosa hi podíem ja rastrejar però que ens donaria la clau, potser, de la fantasia subliminal, habitants del món faèric i d'un munt de llegendes mitològiques comunes de tots aquests pobles tan amants del somni. sí com s'avulla, de sota formalismes regals, només pensats per separar, a tot Europa i a tot un altre món menys diferenciat i interconnectat del qual ho ha pretès. Les originals autèntiques llengües autòctones de la península a poc a poc van desaparèixer totalment de les nostres contrades. Tant l'apropada prolongació a Bascolli dels Pirineus Occidentals, ben viva encara el temps de formació dels primers contats catalans i com també les altres parles ibèriques de la costa i l'interior, i no en deixaran més rastre que, que algun topòming, inscripcions fetes en lletres d'alfabets no descifrats, o tal vegada, potser, les diferències les aquí entre el català oriental i l'occidental. Atribuïu-les cimes, no, a, a la peculiaritat subjacent de l'antica d'Arget. O no, si com sembla més enraonat, som digudes merament a les conseqüències de la pròpia autoorganització medieval d'aquests indrets. El traçat de vies de comunicació aproxima els diferents pobles de l'imperi i propiciar una hipogressiva dinàmica de transaccions i intercanvi entre veïns vilatans, mercats i fines. Llavors l'horitzó ja eren les comarques i les valls. Els sistemes muntanyosos o fluvials emmarcaren conceptes geogràfics més amplis encara i cal aventurar un servei d'opostes d'animals de tir o la navegació de cabotatge pel mediterrani capaç de transportar mercaderies o desventar i propagar les notícies a banda i banda amb demores de tan sols d'un a tres mesos. És evident que ja molt abans, des dels temps protohistòrics, històrics els diferents pobles de la Riba, més enllà de l'Aventura i el Mita, practicaven el comerç i tenien escampat profusió d'establiments i colònies arreu allà en les mars, dedicades a la salaó de la pesca, la ramaderia o a remotes explotacions mineres. Rodis, Fosseus, Pelacs, Micènics, Etrus, Tartessos, Fenicis, Numides, Cartaginesos i Egipsis, etc., etc. Les aigües plàcides i revejades dels mas interiors d'Europa, tant al nord com al sud, han propiciat sistemes de vasos comunicants d'una macrocultura comuna. La població hispano-romana vivia en grans urs primer, residència de manufacturers, artesans, principalment, i en cabaloses masies després en règim d'explotació agrícola. agrícola l'atifundista aquests, potents, pute, aquests potentats gaudien de totes les comoditats sobre una majoria de gent oprimida els esclaus ben lluny i els confins de l'interior encara servant-los costums autòctones autosuficients o vivint del pillatge romanien incontrolats nuclis d'orígens escasament romanitzats en general, la plebs de les metròpolis i immediates, i immediates rodalies, eh, esclava, després servil, sempre explotada per famílies privilegiades i benestants, les quals, en la seva majoria, conservarien el seu estatus a través del, del temps a cavall de totes les èpoques, successivament hispanoromans, hispanogots, moladis, etc. Ha de ser possible seguir amb solució de continuedat l'evolució dels gentilicis i malnoms, i si m'apureu, fins i tot trobar el rastre de famílies en famílies actuals, quasi com a resultat d'una fixació dels gens. Aquesta élite mimètica del dominant, fins a fondre-s'hi, sempre ha gaudit en els d'avantatges i contactes cosmopolites, i ha estat secularment, per bé i per mal, el vehicle de penetració de modes i formes forànies. Les subsegüents incorporacions de grecs, romans, gots, alars, jueus i francs han significat només menys esclarides en els clans dirigents locals, ja que sempre els nouvinguts eren pocs i prontes quedaven assibilats per vincles de a la casta rectora, i els que acabaven prevalent eren els de sempre, amb un nou transvestiment. El poder és el pecat original que explica totes les traccions històriques. No es tracta, doncs, de trasbalsaments professionals ni de grans mogudes, sinó d'adequacions a realitats diferents. És la classe, la col·lumació a cada llogaret de les nostres contrades d'un capital humà enganxat a la terra, surrut i mesquí. No només l'eixam de cortesans que han nutrit tradicionalment el seguisse de les realeses, els alts entre els més alts, sinó dels que han perdurat aquí, pròxim, en viles i massos, acumulant riqueses i prevendes, L'abans dels regnes cristians i les conseqüents repoblacions a les marques de frontera, l'obertura de viles franques, el monacat medieval, sens dubte, absorben tensions en un sistema en canvi permanent i poden, en part, matisar la linealitat de l'exposició posicions que us faig. Queda clar que la fixació de normatives lingüístiques és full només de l'artifici de conveccions polítiques consexuals amb el propòsit d'assorir a dins d'un determinat territori un model d'entessa propi en base a afinitats culturals, usos i costums compartits, trajectòria històrica comuna, xarxa econòmica per a garantir el consum amb l'última distribució dels béns o simplement descarnades relacions de poder entre el petit i el més fort, etc. Per de convivència i eficàcia cal emmetre, doncs, d'urgència d'un cert sentit utiliari malgrat que a vegades no sigui amb voluntat integradora. Exemples. Dues normatives per a una mateixa llengua Portugal i Galícia, Macedònia i Bulgària i també actualment a casa nostra les actituds dels anomenats blaveros jugant amb les formes del valencià tenen la, fineixa, la mateixa finalitat de dividir. No és sempre he el de l'F. d'en Víctor Balaguer i Frederic Mistral que apassionadament jo, jo, jo ho subscriuria ara mateix per ressuscitar aquella parla poètica comuna de catalans i occitans. En aquestes condicions a l'ostinar-nos en el conreu de llenguatges estàndards refixats reduïm les possibilitats reals de comunicació Les normatives han de ser tan elàstiques com per permetre la preferència de les modalitats locals i tot la llengua, la història, els costums i la tradició deuen ser viscuts al món petit proper a la casa i la família, com de fet així ha estat sempre. O i més, se resulta que el pretès model de referència és en clau d'un vergonyós amagat i per desig d'aproximació i subordinació a un determinat centralisme peninsular que ja coneixem molt, a la forma utòpica d'un imperialisme inacceptable i gratuït, al despotisme il·lustrat i a l'eloculació dels governs en cort dels vàlics enzitropelistes dels Àstries i els Bourbons, els quals, graciosament, sempre han irradiat la política assimiladora que complia els cultes signis, d'imposició. Predomina i disseny unificador en aquest territori que, per bé ells s'han acotat i que tenen a bé anomenar Espanya amb el beneplàstic de còmplices ultramontants de tota estofa. Els foresters han de respectar la nostra realitat i aspiracions, oi més si són passabolants i pretenen quedar-se, quedar han d'arreglar i s'hi han de sumar, que el projecte ha de ser de tots plegats. És fals aquell aforisme que de fora vingueren i de que se'ns tregueren, però igualment qualsevol estereotipidització imposada mutila el potencial creatiu de l'individu i a la llarga fa insegura la conviència en la comunitat ai hem de ser plural i hem de ser també oberts, i sempre en permanent canvi. Països catalans, uns alhora i diversos i múltiples. Cabeu el mirar d'així, doncs un procés engrescador que faci endrebonys convençut els metropolitans no vinguts, si us situem a les alçades de la nostra immediatesa. Permanentment el protagonisme ha de ser dels interessats, sent intermediaris que us desvirtuin, sense pressupostos previs que els senyessin i al marge de qualsevol instància que pertengui suplantar-los, i ha de ser dintre el marc proper i estable de l'entorn pròxim, barri on es viu, lloc on es treballa, perquè les decisions siguin responsables. Els acords han de ser la plasmació de la síntesis de tots els, els interessos discordants, compromís entre les parts que tothom ha d'obligar, sense no arribar la dissidència i fins i tot la secessió. Només en aquesta perspectiva i la congregació dels designis que en resultin rau el veritable projecte polític ideal. De la idea de la independència de la persona per decidir i obrar se'n deriva la concepció de l'autodeterminació a tots nivells i també igualment la recerca d'una federació entre els iguals, de baix a dalt, esglaonadament, primer barris, pobles i comarques, després països catalans, Ibèria o tal vegada Europa. El present és conseqüència del passat i el contínu dels fets una associació que no s'atura ni perdona. Però l'ideal polític sempre ha de gravitar sobre un odient futur subsidiari i si abans arbitrariament hom ha estat subjecte d'injustícia i imposició ha d'alligitimar-se de després un principi ètic de restitució i compensació, talment una esperança de rebreçament. Ara que cada un dels pobles del món se sap dipositar-li d'una ànima col·lectiva, fidel esponent d'afinitats i costums ancestral, sabem també que l'alteració del devenir natural d'una comunitat, ofegada per la incontrolada superposició d'aliens, estrangers, hispanoparlants o no, tant se val és causa de trauma i agressió al si social. Responsablement, el nostre col·lectiu és abassegat per la força. Cal reivindicar un dret de reparació. La solució d'aquests problemes passa necessàriament per la lliure integració dels nous Estadans, però la iniciativa ha de correspondre només als naturals del país, els quals, en cur respecte, han de procurar indefectiblement no desvirtuar l'únic pròpia essencialitat en el procés de terra és terra de tots com tots són les aigües dels rius els mars i l'aire que respirem certament, però cal interrompre però no cal interrompre a casa de l'altre violentant finestres quan en realitat podem fer-ho per la porta gran i és clar, nosaltres tenim el dret de no permetre-ho si més no, la magnificència d'un país com el nostre ha de provar que cap tothom oferim, doncs, a desposseïts i a pàtrides la certesa d'una nova oportunitat i fem de l'altre un de nosaltres, un dels nostres, exigint a canvi només la lleialtat, com altrament sempre hi hem fet. El contenciós oberts entre els països espanyols, peninsulars i criolls americans i els països catalans ha de resoldre els emmitricolls del passat immediat descendint qualsevol esquema previ que ho vulgui mediatitzar en profit d'una visió uniforme i, com sempre, l'enemic interior és el primer obstacle, nosaltres i la nostra inconseqüència. Ramon